Tehát, hogyha ti megpróbálják azt, hogy farmernadrág és színes ing, akkor az öt emberen legyen. Szóval ne össze Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Pancstad de Miklós. gyorsan megfordítjuk a műsor. Általában úgy szokott lenni, hogy a végén szoktam elmondani, hogy kik vannak a segítségemre, de miután annyira életetlen hülye vagyok, és annyira öregszem, hogy csak na, és ezzel előbb elvesztettem az adásmenetemet, azért csúszott most egy kicsit a műsor. Gyorsan elmondjuk, hogy a mai műsor létrehozásában segítségemre lesz Burger Lajos, a szerkesztő Árva-Brigita, és Kelecsényi Kriszta fogja fölvenni azokat a telefonokat, amiket majd önök elkezdenek hívni. Két számot mondok: 2407953, illetve 2493, és egy olyan kedves helyszín, Ajánlok a kedves figyelmükbe, amely uh, helyszínen én mondjuk, és ez mind időről-időre időre kiderül, tehát uh, gyakorlatilag az Anú Budapest az olyan helyekről szól, ezt azon kedves kedvéért mondom el, akik most először kapcsolódnak be a műsor folyamba, uh, olyan helyszínekről szól, ahol a kis Punksnadded Miklós az önök alázatos narrátora sohasem járt. Vannak olyan helyek, ahol járt, vannak olyan helyek, ahol járt, de amire nem emlékszik, és van, ami hát csak mint a mókus fenn a fán, egyfajta távolságban van, ilyen például e, Csille Bérc, ahol jó, ha nagyon megerőltetem magamat, akkor azt kell mondanom, hogy igen, egyszer jártam ott, talán a Simó Gyurival készítettünk a, a Techno mozgalomról egy filmet, és akkor ott volt talán egy ilyen DJ Olimpia, a lehető leglakosságibb Techno zenók, szóltak, nagyon csúnyán szét volt ütve mindenki, és az egész annyira nyomasztó volt, hogy, hogy egy idő múlva elmenekültünk Csillevercről, és lejöttünk a sokkal hangulatosabb villamos remézbe, ahol szintén volt egyébként akkor egy fesztivál, de ez mind-mind már a múlt körébe Vész, úgyhogy azok viszont, akik a csillebércet rendeltetés használták, azok hívjanak fel bennünket, és esetleg próbálják meg elmesélni azt, hogy mi a legemlékezetesebb kalandjuk, ami ott történt. Én hiszek abban, hogy nem mindenki volt annyira jó gyerek, hogy kívülről tudta volna, vagy fújta volna az úttörök 12 pontját, amiről mind kiderült. Néhány perccel ezelőtt bolgár György és lehet, hogy nem tudta, hiszen ő nem volt úttörő. Szóval, akik egy kicsit rendetlenül viselkedtek, és esetleg összetűzésbe keveredtek a táborvezető pajtással, vagy esetleg nem teljesítették azokat a pontokat, amiket egyébként így ebben a táborban előírtak az ott nyaraló fiataloknak, annyi hetente valami 1200 gyerek randalizott Biztos vannak olyan hallgatók, akik esetleg a nevelőként, tanárokként, vagy táborvezetőként ott dolgoztak, ők mindenféleképp hívjanak bennünket, akkor a 24 a 795-3-ban hamarosan a tábor egyik utolsó lakójával beszélünk, hiszen mielőtt eldöntötte volna a kormány, hogy Hosszúkatink a sportközpont alakítja át a Csillebérci szabadidő és éfjúsági központot, ami 1948-ban még úttörőváros, illetve úttörő központ. Név, Úgytörő néven indult el, és aztán az 1950-es években kezdett el úgy rendesen működni. Addigra sikerült terméskövekből, meg innen-onnan ellopott, idézőjel ellopott, szocialista felhasználásra átvett villanyoszlopokból fölépíteni azt az első három házat, amit először a lányok vettek bírtokukba nyáron, a lányok laktak benne télen pedig, azok az úttörő vezetők, akik oda jöttek vezetőképzésre, azért az is egy jó mókás mulatság lehetett, lehet, amikor eljöttek az emberek a, a vezetőképzőbe, és ott azon fáradoztak, hogy hogyan fogják egy kicsit megmozdítani, felfrissíteni az úttörő mozgalmat a 12 ponttal és az összes többivel, tehát 24 07 93 illetve 24 06 93 valaki, aki egy társaságban van Parakovács az mindenféleképp figyelmeztesse arra, hogy megígérte azt, hogy adásban lesz. Én az előbb egy kicsit tréfálkoztam vele, és mondtam, hogy én azért láttam már olyat, hogy valamit megígért a Parakovács, és nem volt ott azon a helyen, ahol lennie kellett volna, és nem vette fel azt a telefont, amit kellett volna. Időnként viszont olyan telefonokonról hív, amiről nem is gondoltam volna, hogy ő fog hívni, Na mindegy, nem érdekes, tehát beígérte, hogy vendég lesz, de ha nem lesz vendég, akkor maradnak a kedves hallgatók, vagy maradnak az én történeteim, amely természetesen kitalált történetek lesznek, hiszen, mint mondtam, Csilla Bércen csak úgy érintőlegesen jártam, bár szoktam elfutni mellette, azt hiszem, amikor az ember felszalad a az, az azon az úton, ami fölvezett a normafához, illetve az Erzsébet kirátóhoz, szóval jöjjenek a hallgatók, halótessék! Jó napot kívánok! Üdvözlöm, jó napot kívánok! Panksnated Miklós vagyok. Köszönhetek úgy, hogy előre? Igen, köszönhet úgy, hogy előre. Annál is inkább, mert én 1900, nem emlékszem pontosan, vagy 53, vagy 54 uh -huh. nyarán voltam a Cillabécsi tábornak. Hát egy lakója, szóval nem nevelő, hanem egy, uh -huh. hát egy úttörő. Igen. Egy pajtás. Egy pajtás, Ugyan. igen. Mégpedig, hát az úgy volt, hogy én úttörővasutas is voltam, és úttörövasutasként két hét nyári táborunk volt, uh -huh. Köszönöm, ugye minden második nap szolgálat, egyébként ez is egy téma lehetne, ha úgy gondolja. Az úttörővas volt? Hát. És utána egy nap hazajöttem, kicseréltem a ruhámat, vagy mit tudom, én tisztalóan és másnap mentem fel a csillabészi táborba két hétre ugyancsak. Ez tényleg egy nemzetközi tábor volt, én arra emlékszem, hogy nagyon sok sportverseny volt, és volt egy külföldi fiú, azt hiszem ázsiai, de többet nem emlékszem rá, és 12,1 alatt futotta a 100 métert, ami abban az időben egy nagyon-nagyon jó eredmény volt a fiú. Hát, hogy mondjam, egyébként jól éreztem magam, volt a foglalkozásban, túl sokra, nem emlékszem, ugye nem 5, voltak, ben volt, szóval jól éreztem magam. Nem voltak nyilván nehézségek ezzel az ázsiai... Hát én így távolról azt mondanám, hogy, vietnám, hogy vietnámi kisfiú volt, de hát... Nem jelent, egy biztos, hogy valamilyen ázsiai, hogy ha? így emlékszem rá, vagy koreai. esetleg. Vagy kóriai, igen. Az időben volt, hogy a fó, hát persze, a koreai háború. Igen, igen, igen, igen. Hát körülbelül ennyi. És jól érezte ott magát egyébként? Hát az idő az megszépíti a dolgokat. Én tulajdonképpen jól éreztem magam a második részében, de aztán viszont nagyon jól emlékszem, hogy akár, elég sokszor voltam itt-ott nyaralni, uh -huh. és az első napok borzalmasak voltak számomra. Szóval nagyon nehezen ismerkedtem. És körülbelül, mire belemelegettem, addig a nagyjából vége volt. De ez nem csak csillabétszer volt, ez mindenhol így volt. De tehát ez, Pest... ez múlik. De pestiként, múlik. pestiként, tehát fővárosiként került föl csillabércre, tehát gyakorlatilag a, a szülei, a kinéztek az ablakon, akkor látták azt, hogy ott van a gyerek. Hát nem, mi a rákocsugton laktunk. Hát akkor majdnem. Jó, akkor hát, egy kicsit... Fú. Jó, akkor föl kellett menni a tetőre, és onnan lehetett látni a... a, a... Jó, oké, maradjunk el. <laughs> De mert ezt, ezt persze az úttörővasúthoz kapcsolódik. Ezt emlékszem, hogy ott várom, egy iszonyatosan kemény tél volt, és akkor a 83-as villamosral kellett kimenni a hűvös. Nagyon hagyjuk az úttörővasút, ez egy más téma. Azt gondolja, hogy, hogy az úttörővasút, az ugye most még létezik, és gyermekvasútként funkcionál, az, az, az vonzana a hallgatókat? Mert én itt folyamatosan vannak hát, olyan témák... Különöm amikről vitatkozom a, a szerkesztővel, Árva Brigitával, tehát ő például rettenetesen fúrja a Petőfi Sándor utcai eh, főposta. Eh, posta, rövidóval mondom, főposta. Nyitva van már? Vagy hogy van ez? Nem is, az, az, az, az, már nem, az már nem fog megnyitni sohasem. Abban yeah. már azt hiszem, hogy csak egy szálloda lesz, tehát az már soha nem Hiha. fogja visszanyerni azt a funkcióját, amikor az ember oda megy vesz egy papírt, fölírja, hogy jó napot kívánok, szentest kérném szépen, a kórház kettes szülészetet, és akkor Punks no Miklós néval szeretnék beszélni, és akkor egy ott ácsorog, meg ücsörög, meg eltelik fél óra, és aztán mondják, hogy szentes a kettes fülkében, és akkor az ember be megy a kettes fülkébe, és akkor beszél az édesanyjával. Hogy oh, igen, igen, igen, ez volt. Ez volt? Tehát, hogy... Na jó, minden... mondja. Kíváncsiak, hogy tudja -e valaki Melyik filmbe volt az, magyar filmbe, nagyon híres magyar filmbe, hogy, uh, hú, az október-november 7 ér, hogy ugyanígy kellett várni a telefonra, és valaki, még azt is megmondtam, Bálint telefonált. Aha. Ez melyik filmbe volt? Jó, ez találatos kérdés, én ezt nagyon szeretem, ezt a filmet. Ez nem az a film, amivel a DS. Igen, a, a, a, a Halász Igen, amivel a DS János kezd reggelente, a, a, nem nem fog szembűjteni, és ne szégyell magam, de majd mindjárt megmondják a hallgatók, hogy melyik volt ez, Bálint. Jó, Erre kíváncsiak, hogy megmondják-e. Na, egyébként visszatérő az úttörővasuta, én járok egy, hát nagyjából velem egy korábbi társaságában, hogy 70 fölöttiek vagyunk, uh -huh. és ott nagyon sok volt úttörővasutas volt, és hát könnyes szemekkel egymás nyakába, egymás vállára borulva meséljük az élményeinket. Na jó, akkor lesz egy úttörővasút, megígérem. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen, hogy hívott. Viszontlátásra. 24.07.953, vagy 24.06.953, beszélgetett Bálint András az Oktogonon, melyik az a film? Ez az annó Budapest egyik mai kérdése. A témája meg természetesen a csillabérci úttörő köztársaság. mit csináltak? Önök ott jól szórakoztak, vagy kevésbé jól? De természetesen tovább mehetünk, mert volt olyan időszaka a csillabércsnek, amikor később már kalandpark volt és volt olyan, amikor már valóban csak kiadták a kis Parakovácsnak, és akkor ők ott randalíroztak. Halló, jó napot! Halló, én vagyok? Ön, készcsókom, jó napot kívánok! Szepe Hajnal vagyok, és mindenféle minőségben voltam csillebérzen 50-ben, mint úttörő, aztán 62-63-ban vezetőképző táborban nem volt rossz, Uhum. Aztán utána számtalanszor vezetőként, aztán voltam úgy, hogy látogattam ott a könyvtárat, akkor már könyvtárosként egyetlen kellemetlen rossz emlékem nincs. Ja, és a végén még a fiamat látogattam, aki úttörőfastas volt, és ez miatt tudott uh -huh. ülni Csillabércen, és őnek is nincsenek rossz emlékei. Szóval én mindig csak csodálkozva hallgatom, hogy itt mennyi panasz dől az emberekből. Már olyan sok panasz nem dől, belőlem szokott sok panasz dőlni, de hát nekem meg ez a dolgom, hogy panaszkodjak. <gül> szóval higgyék el, hogy ez egy jó hely volt, szerettük, és fáj a szívünk érte. Mondja már el, hogy a vezetőképzőben mit csináltak. Én valonnal azt gondolom, hogy hogy, hogy átott volt naponta kétszer-négy óra foglalkozás, ahol ugyan nem tudom, hogy mit csináltak, volt közte ebéd, aztán nyilván volt utána egy kis csendes pihenő, délután pedig a tábortűz mellett mindenféle gonosz italok társaságában énekeltek, gitároztak és szórakoztak. Hát tábortűz nem volt, Aha. italok se. Ezt lényegében fölkészítettek bennünket arra, hogy hogyan kell az úttörő életet irányítani, segíteni. Mm -hmm. De hogy? Hát rajokban voltunk szervezve, volt egy rajvezető, mm -hmm. egy vidéki srác, aki vidéken kerül, vagy járási úttörő titkár volt, és akkor ő mondta, amit ő gondolt, Aha. És mindenki elmondta a saját gondolatait és tapasztalatait. Ön büszke volt, hogy felkerülhetett Csilebércre? Igen, minden alkalommal büszke voltam. Megtiszteltetés volt ez, tehát mivel érte el? Hát útörőként kiszűnőt honló voltam, rajvezető, nem is akkor úgy hívták, hogy rajtanácselnök. Uh -huh. És hát így, feglédről Jöhettem föl, Aha. aztán az később pedig hát mindenféle munkából kifolyólag. Tehát könyvtárosként is, meg úr, vezet, vezetőként is. Köszönöm szépen, kész csokom. Viszont hallása. Hallásra. A szerelmes film volt az, amit az előbb mondani akartam, de nem jutott eszembe. Még nem mondták a hallgatók, de azok, akik mondani akarják, akkor ezután most már lehet, hogy nem kell mondani. Nem én voltam ilyen okos, hanem a, a telefonom úgy, hogy azon kerestem meg, beírtam két nevet, illetve egy helyszínt, az Oktogont, Halász irított, Jete Bálint Andrást, és az szeremes filmet dobta ki, de ha gúr téved, akkor elnézést. Kérek 24 3, illetve 24 3, ki hogyan került Csilevércre? Ez a mai anno Budapest egyik kérdése. Haló? A másik kérés pedig az, hogy halki rádióját. rádióját. Jó napot kívánok! Halló kedves hallgató! Elvesztettük a hallgatót. Tessék belebeszélni, mert máskülönben én saját magammal fogok beszélni. Tihanyi visszhangot játszok, ami egyrészt jó, de műsor szempontjából nem. Kénytelen vagyok azt gondolom, hogy ez a parkovácsimre volt és szórakozott velem. Egyébként nyilván nem. Megpróbáljuk újra hívni a hallgatót, és felhívjuk rá a figyelmét, hogy kapcsolja ki a rádióját, mert máskülönben Megszívott bennünket, haló. Szervuszt, ott László. Szervuszt üdvözölök, László. Na, én kétszer jártam Csillagépen hosszabb időre. Az egyik tavaly volt, amikor a két falkó ott tartotta a táborát, de erről Bizony, nem nagyon beszélnék. De miért nem? Mert, hát azért, mert nagyon szomorú volt. Szóval valami. akartam akkor menni. neve. Én ott voltam. És nagyon lehangoló volt, mert amit a köztársaságnak neveztél, ami egyébként inkább népköztársaság volt, az teljesen szétaprózódott megyékre. Uh -huh. Az egyikben az aranyfiak a medencében buliztak, a másikban egy angol nyelvű iskola van, uh -huh. a két farkú meg egy ilyen bérelhető altáborban volt. Uh -huh. De a lényegesebb az, ami 73-ban történt, mert nekem egy emlék maradt hogy akkor én ugye kiváló úttörőként voltam ott, jutalmul, uh -huh. és ö, karrier pontként kiválasztottak őrségfelvezetőnek, mert hogy ez a elég szigorú köztársaság, vagy népköztársaság... Nem, nem, nem, nem a most, őrséget. most tisztázzuk. Tehát ez tehát vagy úttörőváros, vagy úttörő volt a neve. Úttörő népköztárság nem volt, Magyarország államformája volt én akkoriban népköztársaság. Én ezt értem, de köztárságnak meg nem volt nevezhető, mert azért ott... Ö, az, de centralizált volt hát, a vezetés. Ó, által, hogy, hogy nézett volna ki, hogy úttörő diktatúrának hívnak egy úttörővárost? Hát inkább úttörővárosnak hívták. Úgy tehát a... köztesség sem merült. No, a lényeg az, hogy különböző altáborok voltak, és mindegyik altábor más, másnap adott őrséget. Uh -huh. a miénk volt a Partizán egyébként, ami a kollégium épület, az egy fontosabb rész volt, és jutalmúl engem választottak ki őrségfelvezetőnek Hát először nagy megtiszteltetés volt, és elkezdtem a munkát, ugye 8 órát adtuk az őrséget, és nyolc váltásban 1 órás váltásokkal mentünk. Viszont hamar rájöttem arra, hogy képzeld el, hogy én körülbelül egy óra alatt éltem körbe a tábort. Tehát elindultunk mondjuk 8 órakor a kis sorval, azokat felvezettem a megfelelő őrhelyükre, ahol egy órát ők nyugiban voltak, én viszont 9 érkeztem vissza, és meg kellett kezdenem az újabb felvezetést. Tehát nyolc órán át én megszakadtam, dőlt rólam a víz, és alig kaptam levegőt, és így zajlott ez az őrségváltás. De, mit mondtam már, hogy, hogy, hogy ugye a pajtások azok, az altáborok nevei voltak az Expedíció, a Háromláng, az Ifjúgárda, a kozmos, a Partizán, a Szikre és a Vörös Csillag. Igen, a miénk volt a Partizán. Kihetek volt a Partizán. És, akkor így És különbözőek voltak, ugye a kollégiumépület, a Partizán, ahol ma is konferenciák meg ilyesmik zajlanak, uh -huh. a többiek meg ezek a zánkai típusú üdülők. És napközben is szükség volt őrségre? Csak napközben volt szükség. Csak napközben Mert volt. igazából nem őriztek semmit, ez egy ilyen díszlet volt a, ja, persze. az út öröve. Út öröve, a díszlete, ahogy felvonult az őrség, meg ott állt a különböző sarkokon, kis fehér, Őinkben, meg úttörőnyakendővel, de semmi jelentősége nem volt. Nekem minden bajom volt, amikor egyszer szigeti táborba pittek el, és ott is ment ez a éjszaka, de, de hát nálunk éjszakai őrség volt, és ráadásul, hogy hát Balatonpart, hiába nyár, azért hajnal kettő tájban már azért csak hűvös van, és akkor az ember el elnyomja az álom, és akkor időnként fölbukkantam a tanár, és akkor megbüntettek bennünket, hogyha ha nem vigyáztunk előképpen arra a dologra, amit úttörőtábornak neveztek, igen. Hát nem tudom, én vásárhelyen voltam katona, ugye egyetem ezredben, és uh -huh. a legnyugodtabb időszak az őrség volt, mert akkor rádióztunk, és hallgattuk a csendet, meg a madarakat, és ha megjelent véletlenül valaki, arra ráhúztuk a gépistolyt. Ja igen, so igen. A... Hát, kö könnyű volt, persze. Igen. No. Egyébként Zánkán is jártunk, de hát ez egy másik időszak. És ez ráadásul nem Budapest. Az, egy kérdez, az, az, az nem. Nagyon az nagyon zavaró a Zánkával kapcsolatban, tehát időnként... De ott Komár Moped volt már. Komár Moped? Igen, szolgálati Moped volt a Várhúttörővároson belül száguldozásra. Be kell vallanom, hogy, hogy rendelkeztem ilyen típusú gépjárművel, tehát, a, te, tehát akkor, amikor a babetát lecseréltem, akkor vásároltam egy pedet, Szerintem 3500 forint volt a, a, az ára 1981-82-ben, de a Budapest szentes távot azt egy óralat teljesítette, tehát lehetett vele így jönni-menni. Csak aztán, amikor kitiltottak Szegedről, akkor, akkor valahol a jel tűnt kész. hát könnyen jött, és úgy kellett a felnőttektől egy férdeci cseresznyét kunyarálnom, hogy eljussak a legközelebbi töltőállomásig. a férdeci cseresznyepálniket? Igen, amit? és azzal ment 300 métert. Hát ez szép történet, köszönöm szépen, viszont a László. Én itt, szervusztok. Szervus. 24 07 3, illetve 24 3, itt most két választásunk van, egyrészt számra meglepetés az, hogy Lala mostanában nem e, kis dobozokat hajtogat, mint a, egykor, amikor együtt dolgoztunk, és, és dobozokat hajtogatott, most apró papírokra, köröket rajzolgat most éppen ez a szórakozása, Szóval, hogy elkezdhetek a kedves hallgatóval egy beszélgetést, de annak 42 másodperc múlva vége lesz, mert hogy megérkeznek a hírek. De hát vágjunk bele, de most szólok a kedves hallgatóknak, hallgatónak, hogy, hogy nem, megkérdezem. El... Voltam és végighallgattam, üdvözlök. Minden volt úttörőt, meg minden úttörő vasutat. Megtisztelő a türelme. Én csak, én csak annyit szeretnék önnek mondani, hogy úton vagyok, és mindig, amikor azt hallom, hogy a, az én ifjú koromról olyan érzelődve beszélnek, hát akkor fel vagyok dúlva. Uh -huh és tulajdonképpen emiatt ragadtam telefont, a férjem teljesen elszörnyet, mert egyébként egy békés ember vagyok. 68 éves, és én nem tudom, hogy ön mennyi idős, és én tényleg nagyon szeretem a műsorokat, de nem is tudok elég finom lenni, hogy megkérjem arra, hogy tartsa egy kicsit tiszteletbe a mi fiatalkorunkat. Semben nincs ezen a fiatalkorában. És ne viccelődjön, ne viccelődjön ezen állandóan. És ha hogyha letelik a 46 perc, és arra is kíváncsi, hogy mit éreztem én akkor gyerekkoromban, és mi az a szép, amire emlékezem, akkor szívesen állok a rendelkezésére. Akkor a hírek után... nem akarok. Ja, nem, sem, semmi baj nincsen, csak De... tudja, a, a, a maga fiatal kora vidám volt, bájos és üde. Az enyém ugyanebben a korban egy kicsit bosszantó, időnként rendben nem mondom, hogy minden szép volt. Én nem mondom, én csak, én csak azt mondom, hogy egy dologtól ráz engem a hideg ebben a mai világban, hogy, hogy abba bele se gondolnak azok, akik beszélnek egy korról, hogy azt vajon hogyan élik meg azok, akik abban a korban éltek. Azért az nagyon fontos, hogy olyan nagy korkulomség nincsen kettőnk között. Hát nem tudom, lehet. In, inkább, akkor, inkább mondjuk azt, akkor, hogy akkor ideológiai... egy más világban él én nem tudom. Igen. Tehát mindenkinek nagyon szép napot kívánok, és én gondolom, hogy nem vagyok egyedül. Nem, nem, nem, és semmiféleképp érdésem. ne bosszlancsa magát az én műsoromon. Jó, hát akkor üdvözlöm. Kezdj csókolom, viszont hallásra.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 Díj után délután kívánom mindenkinek! Itt a Klublárió benne az Annó Budapest, ezenek a lázatos narrátorával, pangston no és ha jól látom, akkor burgerlala neki látott dobbaszt hajtogatni. Hajrá, hajrá, hajrá! A mai témánk a Csillebérci Szabadidőközpont, Ifjúsági Központ, Útörő Tábor, Útörő Köztársaság, illetve hát hamarosan Hosszú Katinka Sportakadémia, akiknek ebből a Komplexummal kapcsolatban vannak élményei jó vagy rossz, azok mindenféleképp hívjanak, és akik arról akarnak engem meggyőzni, hogy minden annyira jó volt, azok inkább ne hívjanak, mert az egy és partalan vita. Szóval, itt vagyok, 2493-2493. Jó napot van? Kész csóka. Jó napot kívánok! Éva vagyok. Hát ezt az utolsó kitételt most hallottam, hogy. Hát azok ne hívják, akinek azért jó volt. Nem, nem hát azok ne azért, hívjanak, akik arról akarnak meggyőzni, hogy ott minden nagyon jó volt. Hát arról nem lehet, de, mivel fiatalok voltunk, és okay. hát nem volt olyan, világ, mint most, hogy elég sok gyerek hozzájuthat. Persze. Ezt ki kellett érdemelni, ezt a Cilebétri táborozás 1963-ban. Uh -huh. Egy expedíciós örs kapta. Uh -huh. egy, egy ilyen kisvárosi lány iskolának az expedíciós őrszet. Mit jelentett Itt az, hogy expedíciós kül. őrsz? Hát a uh -huh. Mi mi Történetesen egy makettet készítettünk uh -huh. a kisvárosunk távlati tervéről. Ami ugye, hát ilyen papír, papírmakettet, ami nagy volt és szép, megnyertünk egy versenyt uh -huh. vele, és oda be, így így dolgoztattak minket. Ezt tulajdonképpen foglalkoztatták a fiúságot akkor még. De az egyébként ragyogó ötlet szerintem. Egy, egy őrsnek, vagy egy rajnak azt mondani, hogy találjátok Igen. ki, hogy hogy Egyháza milyen lesz 20 nem év múlva. Talál, nem kellett kitalálnunk, bent volt a községi tanács Táv, mit tudom én, valami rajztárába uh -huh. egy táblati terv, hogy hova kerülnek, milyen épületek, mik lesznek. Ja, ja, ja, ja, ja. Azt ki kellett rajzolni, ezt megcsináltuk ma kedve. Ja, értem. Érdekes volt egyébként. Hát a tanulás mellett ilyen, ilyen kis dolgokkal foglalkoztunk. Na, ez nem is érdekes. Hát nem, messélek, ér, ér, érdekes, de azért nyilván. Érdekes? Persze, hát nyilván csarnokot még nem terveztek oda, labdarúgó csarnokot. Nem, akkor még nem, nem, még akkor uh, szociál négy emeletes épületeket, uh -huh. ami még akkor nem volt, 63-ban, uh -huh. ugye? Meg ezt. Értem. És ez, ez lakótelepet, ami még nem volt. <gül> Úgyhogy. Na, mindegy, nem is ez a lényeg. Tehát, mint Eszpidóc tagja, jut a megvalósult. Mm -hmm. Később Megvalósult. Később megvalósult. Uh, mondjuk annyi a különbség, ha mostan ígérgetészek meg az akkori dolgok, ott volt egy távranti tervés, az meg is valósult. Igen. Na, ez egy Csak inkább beszélek cillegésről. So... Uh, igen, egy, egy uh, nemzetközi altáborba kerültünk, mm -hmm az egész ős, és finn, meg francia diákok voltak, ugyanolyan gyerekek, mint abban a daltárból, tehát beszélni nem nagyon tudtunk sokat, én beszéltem kicsit németül, a finnek is, franciák egyáltalán is, ettől eltekintve egy, tudtuk együtt énekelni az avanti popolót, mert akkor ugye ez... Hát Ilyenek akkor azt azért menetelti. mindenki tudta. Hát igen, e, igen ez az éjszakai örködés, ez borzalmas volt, mondjuk tényleg. De hát most éppen a hallgató azt mondta, hogy nem is volt éjszakai örködés. Hát az előző hallgató valami, ja, hogy nem volt. Az, nem. az előző hallgató nem azt mesélte, hogy is, nekünk volt. Négy órát kellett kit lenni, éjszaka, uh -huh. az altábor körül, és akkor ébreszteni a váltást, úgy, mint a katonasságnál. sem pont egyébként egy eszős éjszakára jutottam. Uh -huh. Tehát viharkabátba viharlámpával és féltünk. Éppen ezt mondani akartam, hogy ne félt volna, igen. persze. Féltünk, féltünk, mert lányok a lányokkal, fiúk a fiúkkal mentek. Mm -hmm. őrködni, tehát nem lehetett koedukáltan sem, Ez hogy igen. mit tudom én, ugye erőt merítsenek a lányok, és hogy igenis ne. féltünk. Ez az egy szűrű rengeteg erdőbe, szátorokba, vaszágyak, és igenis féltünk. Akkor Aztán még nem azért nem volt talán Bocsánat, hogy azt megmondták önöknek, hogy a, a, a finn és a, a, a másik pajtások hogy kerültek oda, vagy, vagy mit keresnek itt? Nem, tudtuk. Ezt természetesnek vettük. Ja, ja, ja, ja. Ez kérdése van. Nem, mert, mert érdekel, a hát, háromba... Mi... Uh -huh. Hát, mert pionyírok voltak ők. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Tehát érdekes, Franciaországban is volt ugye ilyen pionyír mozgalom, meg Finnországban is, és ugye Finnország akkor még nem volt ilyen független, azt hiszem, hogy akkor még benne volt valahol az orosz függőségben, vagy nem tudom, de ezt már erre már nem emlékszem pontosan, de azt, Pontosan tudom, hogy finn és, és francia gyerekekkel voltunk egy altáborban, mert tan meg is tanultunk egy-egy népdalt tőlük, tehát euh, meg ők is megtanultak tőlünk, hát többet nem nagyon tudtunk euh, kommunikálni, de hogy ezt nem mondták meg nekünk. Tényleg ez, ez most olyan érdekes felvetés, mert annól azért mi eléggé be voltunk zárkózni, és mi nem mehettünk ki Finországba franciaul. Visszágban, táborba. Igen, tehát maradt a levelező hát, barátság. Hát igen, igen, van a rúttörőny a kendőm, uh -huh. rajta vannak az aláírások, elteti az ember. Eltette? Hát hogy ne. Ne viccelj. Hát eltettem, persze, hát eltettem a légi kis táborok, ö, Bizonyos rontó darabjait is mind eltesszük, amin aláírások vannak, pecsétek ilyesmi. Hát aztán majd ennyi az enyészeté lesz. Én igen. Aztán tudják? Igen, jönnek az unokák, aztán amikor rendet pakolnak a halálunk igen. után, akkor kiszorják az igen. egészet a személyben. Igen, igen, pontosan így van. Minden esetre nagy, nagy, nem voltak olyan nagy kulturális rendezvények, Inkább olyan nyaralás volt az egész, tehát nagy séták az erdőbe, kirándulások, volt egy kis pockoló a tábor közepén, hát abban nem nagyon volt érdemes fürödni, de csak a voltunk, nem lehetett kimenni, jöhettek a szülők egyszer. A Mert tíz napos volt, lehetett látogatnak, hoztak minden finomságot, de egyébként ö, csak az a. Sima éheszek vagyunk, enni akarunk, ö, szorban állással ebédlő előtt. És zö zörgés a műanyag tállal és sokan kanállal. Igen, nem, nem alumínium kanál és alumínium. Ö, de ezek az éjszakai őrségek, hát érem. Négyszer került szó, uh -huh. hát annyira pontosan emlékszem, hogy so nem is tudom, hogy azután, azóta is voltam-e éjszaka erdőbe. Nappal is kellett törkötni, de, <gül> de, hát hát fél, de, de voltam-e éjszaka erdőbe azóta is. Nem, nem tudom, hát de, de, de, de, de akkor... Mi dolga van az embernek éjszaka, ha nem bagoly, Semmi. <gül> hát igen, vagy pedig, ha mondjuk vad kempingezik, és igen. akkor... Az egész, lehet, az egész örsment ment önökkel? Az egész, nyolcan volt. Hát tehát nyolcan az egész expedíció hát. Olyan 6 vagy 7 négyzetméteres ez volt az a munka. Nyolcan uh -huh. cínáltunk. Jaj, értem. Ugyhogy, mert, hát, mert, mert azért mert máshol tudom, az nem... volt, hogy, hogy úgy tűnő csapatoknál volt egy-két kiemelt jófej, rendes, pedáns e, gyerek, aki, aki mehetett ilyen táborba, és nem, nem az egész őrs ment. Nálunk az egész ős jött, és úgy emlékszem, hogy Václón uh -huh. volt egy nagy expedíciós verseny, uh -huh. és ott kellett megmérkőznünk az egész Mokette. régió uh -huh. gyerekeivel, és ez olyan kiemelkedőnek. Tűnt ez az egész, és meg is nyertük, és mondom, mind a nyolcan mentünk akkor. Hát 63-ban azért mások voltak, nem is emlékszem annyira pontosan hmm. a akkori politikai dolgokra, mert hogy nem is tudtunk mindent. Persze. Bekapcsoltuk a rádiót. Dehogy kapcsolt be a gyerek a rádiót? Miért kapcsolta be valaki? Nem, hogy nem, állandóan volt persze. Persze. Ja, azért... Hát. Állandóan szólt a rádió a szüleinknek, de amit ott mondtak, azt mind elhittük. Köszönöm szépen, hogy ezt elmesélte. Most meg nem. Most már de, el ne higgy el. A, a klubrádiót azért... I igen, itt van ez a Punksnod, de szabá, szabát no. ne higgy Viszont hallásra. Minden jót, viszont hallásra. Készcsókom, 24 3, illetve 24 06 95 miklós, akinek egy szabát sem szabad elhinni, haló. Jó napot! adásban van. Hallo, jó napot kívánok, Marika vagyok. Készcsók, Marika. Hát én egy nagyon kicsiket is faluból, kis berzsönyből kerültem hmm. 1952-ben, még pedig azért, mert aránynak jó tanuló voltam. Nagyon korán, hát az a tábor nyitása után egy-két évvel volt, tehát én ugye megnyitották 48-ban, de 50-ben adták a, át. Igen, és abban az időben a, a szülőket megszólták azért, mert mert hogy hogy, hogy elengednek, uh -huh. és azzal ijeszgették a szülőket, hogy az oroszok el fognak bennünket hinni. Ez egy szép kérdés. Ez nagyon érdekes dolog Arra nem emlékszem, hogy hol, hol is találkoztunk uh -huh. a többiekkel, de Szóval nagy nagyon érdekes és Budapest nagyon érdeklődő volt. Abban az időben nem tudom, mondta már valaki volt az ászlófelvonás felvonás? Reggeli órákban az eső órákban pedig az átszól levonás. És a bosszantó reggeli torna. Igen, volt, volt a reggeli torna, de, de egyébként is nagyon-nagyon sok sportműsor volt. Ki az voltak. Én először találkoztam olyan, ahogy Békár Boncolt például a biológiai szak a vezető, és hát nagyon-nagyon érdekes, volt. fizika szakkör is uh -huh. volt. hogy hát még abban az időben mi sátorban voltunk, has Igen. személy volt egy-egy sátorban, és akkor voltak versenyek, amikor is a sátornak az első eh, kis részét ki kell kitiszítettük, kidekoráltuk, és akkor jutalomból kaptunk, mit tudom én, csokit esetleg, mm. vagy, vagy más, egy már teljesen nem emlékszem, vagy könyvecskét, és, és hát nagyon-nagyon nagy élmény volt a számomra. Aha. Úgyhogy el kellett mesélni, mikor visszamentem az iskolába, hogy mit láttam, és hogy éreztem magam. És hogy még az hát, oroszokat is megúzták. Szerintem? És hogy még az oroszokat is megúzták. <gül> Igen, hát az én apám 93-ban született, uh -huh. és, és annak ellenére az, az, kint volt az első világháborúban, nem ide uh -huh. tartozik, de... Ő, ő mondta, hogy a gyerekeket nem bántják. Hát ezen nem nagyon megragadt. Igen, és a sportversenyek is este, nem minden este szokott összejövetel jön, szokott lenni, uh -huh. és akkor táncoltunk, bulisztunk, de, de tényleg felügyelet mellett és, és nagyon mozgalmas volt a egész idő alatt volt. még ott voltam. Arra nem emlékszem, hogy most ez tíz nap volt-e, vagy két hét, de nagyon gyorsan eltelt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte. És hát én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattam. Kész viszont hallásra. viszonthallásra. Viszonthallásra. Egyébként itt a forrásmunkákat idéz, keresve találtam meg egy cikket, ami mondjuk az Együtt Egymásért című kiadványt részletezte, amiben mondjuk felhívták a táborlakó pajtások figyelmét, hogy mennyibe került a tábor, hogy egy gyerek kéteti táborosztatása az 2700 forintba kerül, és hát sok fontos információval győzködték meg a gyereket. Egy másik hallgató van a vonalban. Halló, jó napot kívánok! Én vagyok a vonalban? Igen, kezítsókolom. Jó napot kívánok, a vagyok. Én az a tére előtt, hogy kicsit felkészültem magad, mint hát hogy mondták már. Én háromszor voltam a csücsös táborba, mert utcörő vasúzásra voltam. Érkközben 14 naponként adtunk szolgálatot, de nyáron 7-es fúrusba voltunk, és miattán én háromszor. Hát nagy búlizásokra, én hogy én nem emlékszem, én nem voltam a társaság közé, hogyha uh -huh. szolgálatba kellett menni, ezt befejeztünk, ott reggelistünk, és ott van a családtunk. Hát mindig éhes voltak, körülbelül egy társadalmi, mert mondtak, uh -huh. de jól éreztem végül is magam azt, és egy... Hát két van, az egyik, az egy érdekesebb. No. Uh, már nem is tudom, melyik adtam a szolgálatot, de észrevettem, hogy tűz van egy kis büfé területén, Szóval uh -huh. gyorsan, és akkor mi is mentünk oltani. Na a tűz elolt, tűzet eloltozták, voltattuk rendesen a és Év végén, vagy nyár végén volt csapatgyűlés. ez uh -huh. csak hallom a nevem, hogy okplevelet kapott, mert meg, én megdöbentem, és nem tartottam olyan nagy dolognak, hogy észrevettem, hogy eloltozták. Uh -huh. A másik, hogy sajnos, viszont kilebérten dohányos taméletembe először, ami hát egy, egy, ami hát egy elég egészségtelen dolog itt hívom felén is a hallgatók. Hát nekem finelmi. mondja, ennek aztán nem hívom most a kárát. Már rég nem dohányzom, de sajnos a tünetek megvannak. Apukám mm -hmm. volt erős dohányos, és ő azt mondta, hogy inkább tudjuk csak rá egyes -egy szárra, mint iskolában, hogy nem is tohányastam már. Uh -huh. aztán később játszottam, és ennek szemben nem volt rossz, szülvasítasnak lenni, élmény de... volt. Jó, de Holban azért egy még egy utolsó gondolat, hát, hogy hogy került elő egy, egy, egy rigó, tehát hogy, hogy miért kellett rágyújtani? Hát valakinél volt. Valakinél hát, volt, hogy... aztán beleszívott. Igen, megcsináltat uh -huh. ennyi, úgyhogy nem, nem volt egy jó össze, de mondom, nem volt szó, hogy egy akár én nem voltam a társaság középpontja. Az köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. De jó volt. Én is köszönöm. Készcsókon viszont hallásra. Viszont hallás. A csillabérc káros az egészségre, ebből is látszik, senki se dohányozzon ott, és ne kezdjen el dohányozni, ezután sem. Haló! <zorvány> Szia, Szóval István vagyok. Szávasz István, üdvözöllek. 77-78 táján voltam Csilebércen az út vagy táborban, út már mármint főiskolás, egy ilyen országos harcitúra nevezettű nevezetű rendezvényen. Ott aludtunk volna fönn egy éjszakát, volt valami elnőtt, és másnap Csobánkán ott a BN pályán dolgozkodtunk. Uh -huh. De az érdekes volt ebben, hogy uh, akkoriban volt egy olyan, az úgy hívtuk, hogy Külker Olimpia, és ez Verőce Marosz ugyanilyen jellegű táborban zajlott minden szeptember első hétvégén. Aha. És a két hétek korábban voltunk ott, lehet, hogy két éjszakát megaludtunk, és tökéletesen ugyanaz agglomeráció volt, ugyanolyan faháza, ugyanolyan vizes blokkok meg minden, és ott teljesen jól el lehetett lenni a megfelelő ilyen védőfertősek, ez paput sajnálom, hogy ez meg ilyesmi. Uh -huh. Most fölmentünk ide csirevértre, megsekkoltunk ezekbe a foházakba, és tökéletes száraz idő volt, és olyan dohos vizes volt az egész, ehhez, hogy alig bírtunk benne megmaradni és az, a vizes blokkok, hát főleg a hölgyeknek volt ö, problémás, e, annyira piszkosak voltak, hogy hát nem is tudom mondjuk, hogy, hogy használták. Aha. Mert mi az imé könnyen oldottuk. Ugyanez volt a, a, a, termekre, az éttermekre, tehát egész egy olyan lelakott, egy olyan, ö, hogy is hívják, szörnyű valami volt, hogy jó, ö, mi viszonyú jó közül, közül jöttünk, uh -huh. de elkezdtünk beszélgetni arról, hogy most ö, kinek jó eltiden kinek jelent az élményt. Aztán megállapodtunk abban, hogy persze, aki jön a tanyáról, vidékről, hmm. annak, hogy folyóvíz, meg itt van gyönyörű szép környezetben, ez fantasztikus. Látod, most, hogy mondod, most már eszembe jut, hogy voltam én fent a családommal is, és azt terveztük, és most nem emlékszem rá, hogy laktunk is e fent pár napig, vagy nem, de hogy, de hogy valóban voltunk, de ez nyilván már így a, a, a 2000-es években lehetett, hmm. amikor azt gondoltuk, hogy de tényleg egy ilyen, ilyen nagyon lepattant jellege volt a az egésznek, ugye mindenhol azok az egykor díszes kőburkolatok, meg járdák, meg szegény, meg minden az, ilyen, ilyen fűvel benőtt, és a, hát az egésznek volt egy ilyen elhagyott a jellege. És, és most azon lepültünk meg, hogy mondom, két héttel korábban a agglomerációt, ami nagyjából egy időben életett, teljesen elfogadható szinten találtuk. Aha. Tehát nem volt kényelmes, nem volt elegáns, nem volt semmi, de teljesen magasra használható volt. Tehát, ha bementél a faházba, nyugodtan de betakarosztál és aludtál. Itt egész éjszakát fent töltöttük ébben, mert olyan vizes volt az egynemű, és 40 az zársokon ültünk, hogy a melegítőnk ne állzzon át, érted? Jejejeje. Tehát, tehát, ilyen volt, és, és nézzük, hogy atya úr is hát, ha ez valami igen hosszú erő meg. Hát 77 78 az úttörő mozgalom az eléggé komoly volt. Igen, igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogyha ezt, ezt így hagyják, úgy tudom, már mondom, hogy na, itt lehetett látni, hogy ez a rendszer meg fog bukni. Hát, eh, egyszer majd erről beszélgetni fogunk, hogy mikor lehetett látni azt, hogy ez a rendszer meg fog bukni, én Nem, általában mindenkivel vitatkozom. Oké, ut vagyok, én Piszagukos. Jó, jó, jó, eszünk, jó. Csak, most ott egy poénység, hogy mondtam, hogy Hát, hát, hát külön, még kezdett el rohadni a dolog. Köszönöm szépen, Ezt hogy hívtál. Oké, okay, köszönjük. És hamarosan Bolgár György érkezik a Klubrádió nagy simpadára, várják szeretettel. Telefonszámait ismerik, én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, Burger Burge Lajosnak a dobozhajtogatást. Kelecsényi Krisztának a telefonokat, Árva Brigitának a szerkesztést, Parakovácsnak meg az, hogy nem vette fel, és ezzel a hallgatók egy kicsivel több időt kaptak. Pank Miklós Miklóst hallották, egy hét múlva találkozunk, ha Isten is úgy akarja.